Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János A Műsor a 18. kerület Önkormányzat támogatja Micsoda férfi Tengermé tiszteletem segíthetem az adásba? <gül> Kaptam egy e-mailt valakitől, aki általában olyan hangember és olyan helyekre szokott küldözgetni, ahova az ember az ismerőseit csak, is csak ritkán, de ma valamiért elégedett volt velem, és ezt azért jegyzem önnek meg, mert az én munkámban dacára annak, hogy darab, darab, és ez örre is vonatkozik polgármesterre. Nyilvánvaló, hogyha van valami probléma, ami előjön, és én azt mondja, hogy már megint, akkor azért nem szabad rutinból vezetni, mert nincs két egyforma történet, lehet, hogy valaki 25 áll elő, 26-szor, 26, -szor, 26 -szor pedig és egy és, és hogyha rutinból elküldi őt a fészkes fenébe, akkor rosszul jár. Gondolom ezt az effektet ismeri. Hát hogy? hogy? Uh, ez, csak, ez csak válaszképpen mondom annak, aki nekem e-mailt küldött. Uh, azért beszélgetünk ma félnyő oszkor, és a Wintermantel is felhívta a figyelmet, hogy autóban lesz, mert ma a rendkívüli közgyűlés lesz. Azt kérdezem öntől, és ez egy ilyen nagyon sorok között olvasásos kérdés lesz, de érteni fogja talán, ha nem, akkor kibondhatom bővebben, hogy vajon ez a busztenderes történet, ez mennyiben lesz majd hónapok, évek múlva egy hasonló történet, mint amilyen az utcabútor történet volt még a 2000-es években? <gül> őszintén remélem, hogy nem lesz az. De segítene nekem ezt megérteni, miközben e, itt különböző kivonatok vannak előtte, meg hát azt is láttam, hogy maga az autóbusz szerződés, az 230 oldal, én nem a fogom önt levizsgáztatni, eddig sem tettem, de árulj el azt a 230 oldalt, ön például végigolvastam? Kizárt. mivel hogy tegnap, vagy tegnap előtt küldték át. <gül> <csak> <gül> kaptam a kollégáimtól a tartalmáról. Jó, én, én, én amikor megláttam, hogy 230 oldal, akkor úgy döntöttem, hogy ezt most nem kezdem el. Figyelek! Ugye ennek több, nagyon sok ennek a busztendernek, és eleve a gumikerekes rendszereknek nagyon-nagyon sok rétege van, és nagyon sok ellenfele van, és nagyon sok barátja van, de hogy ebből néhányat kibontsunk, akkor kezdjük el ott, hogy amikor 2010-ben a Tarlós István átvette a fővárost, akkor gyakorlatilag az autóbuszoknak, ha és jól emlékszem, akkor kevesebb mint 10%-a volt az, amelyik 10 évnél nem volt idősebb. Most jelen pillanatban a, ez az arány, amelyik nem, 10 évnél nem idősebb, ez emélkül a tender nélkül is már 72 vagy 77 százalék körül mozog. Ez egy nagyon fontos ö, alapvetés. Az. Ennek nincs semmi jelenleg az M3-as felújítása miatti autóbuszbeszerzésekhez? Nem, ehhez még nincsen köze. Tehát az később fog ide becsatlakozni? Így Hogy Hogyan lehetett ezt elérni? Úgy hogy lehetett elérni, ö, nyilván vásároltak is buszokat, de hát a fővárosnak a teherviselő képessége... Ö, ez erre tökéletesen alkalmatlan. A terbíróképesség az most a költségvetési helyzetét jelenti? Így van a költségvetési helyzetét. Ugye, mint minden más gazdasági vállalkozásnál, hogyha mi azt szeretnénk, hogy ö, folyamatosan ö, cseréljük azokat a eszközeinket, ö, és néha egyébként az állóeszközeinket, amik a termelő eszközöknek a megújulását segítik elő, ö, akkor ugye ezt tervszerűen kell csinálni. most az előző X évben gyakorlatilag nem történtek autóbusz cserék, ezt most hagyjuk, hogy miért nem, de nem történtek meg ezek. És akkor tegyük mellé, hogy az elmúlt években az M3-as metró felújítása is állítólag vétkes módon elmaradt. Ez így van. Ez így van. Tehát az M3-as metrónak a felújítását az gyakorlatilag akkor el kellett volna kezdeni, amikor, amikor befejezték, illetve... Má, amikor, amikor még a Demszki elkezdték az M2-est felújítani, azzal egy időben már bizonyos szakaszokon, ahol nincs e, érintettség, el kellett volna az m 3 is kezdeni, hogyha tervszerűen a szokásos műszaki felújítási paramétereket veszik, figyelembe, De ugyanez volt a hídak e, felújítása esetében, és mindenhol más volt. Tehát a főváros a talpon maradását e, Gyakorlatilag a Demskéra utolsó egy, másfél ciklusában, inkább, inkább azt mondtam, hogy másfél ciklusában úgy tudta fenntartani, hogy ezeket a tervszerű felújításokat, ezeket mind-mind halasztotta, halogatta, stoppolt, foltozott, aládúzolt, csak hogy ne legyen nagyobb probléma, aztán utána az özenvíz. Nem szeretek hátrafelé mutogatni, de azért, ezt azért szögezzük le akkor abban a pillanatban, amikor bárki is föltössze a kérdést, hogy miért van a a infrastruktúrája olyan állapotban, ami ember egyébként van. Tegyük hozzá nem mentségképpen, vagy épp, is súlyos súlyosbító okként, hogy itt óriás érszegyekről van szó. Hát hogy ne, hogy ne. Hát ezek, egy, egy híd felújítása az milliárdos nagyság. Nem? De ugyanígy az M3-as felújítása is az. Hát hogy ne, hát, hogy ne, hogy ne. Hát, Csak az m 3 asnak a felújítása, ezt, hogy a, csak a, a szerelvény beszerzés, új beszerzés, vagy a régiek felújítása, közötti vitát nézzük, akkor az ilyen 150 200, 250, 200 250 milliárdos uh, nagyságrendítés. Hol fog becsatlakozni az egyik történet a másikba, és melyik a nagyobb folyó? Ott, ott fog becsatlakozni nem sokára, hogy uh, gyakorlatilag azt kell látni, hogy ez csak úgy lehetett megoldani, hogy uh, kiszervezték a gumikerekes szolgáltatást. Uh -huh. és a gumikerekes szolgáltatás kiszervezése az ugye azt jelentette, hogy... Segítsen, mindenki tudja többé-kevésbé, de az ön hivatalos nyelvezetében a kiszervezés mit jelent? Az azt jelenti, most másik csúnya szót az outsourcingot nem mondom. Mondhatja az ugyanaz, igen? Olyan, de mit jelent de facto? Ez de facto azt jelenti, hogy a, a, a elsősorban az akkori üzemeltetési főpolgármester helyettes is György István javaslatára kétszintűvével állt a korábbi szerkezet. Ugye akkor a fővárosi közgyűlés volt a a közlekedési szolgáltatások megrendelője, ez megváltozott, ez a BKK vált, tehát ő lett a megrendelő, a BKV csak az egyik teljesítő vált, teljesítői vált. És kik lettek a BKK partnerei? És ugye akkor megjelent a, megjelent a Nógrád volán, amelyik egyébként már bizonyos kisegítéseket korábban is csinált a, a, a temszkérában ugye, ők is ö, kapta gumikerekes szolgáltatást a VT Transman. Honnan a frászkunyóból volt nekik szabad kapacitás? Hát ők, ugye például a VT Transman mögött ö, nem titkoltan a Deutsche Bahn, ö, a német vasútak, állam vasútak, és egyéb német állami ö, cégek szerepelnek, akiknek a szabad forrásait arra költötték, hogy vásároltak autóbuszokat. Pontosan azért, mert tudták, hogy egy ilyen típusú kapacitás. <gül> ott, a, ott vagyunk, ahol a partszak, az valaki vett busz, csak az éppen nem az állam volt. Nem az állam volt, valaki vett, és ugye az állam gyakorlatilag a szolgáltatást vette meg. És azt árulja már el nekem, van, hogy én bárki számon akarnék én, hogy ez ment olyan hosszan, hogy közben ezeknek a buszoknak sikerült megtérülniük árilag? Hát ezek szerződéstől függenek, mert ugye pont most... A... Én ezt értem, de azt kérdezem, hogy végül is a Deutsche, tehát az, amit ön említető, jó jár, te vagy sem. Nyilván, hogyha nem járt volna jól, akkor jó fenékbe dugták volna a főnököt, és akkor hallottunk volna arról, hogy milyen rossz üzletet kötött. Kutatott de akkor valójában nem jutunk ugyanoda vissza, hogy egyszerűbb lett volna a saját autóbusz mert bonyolult úton, de ugyanoda jutunk vissza? É, igen, de é, itt, itt hadd még két másik nagyon fontos elemet. Figyelem. Csak azért, hogy lássuk, hogy hány ellenfele volt ennek a rendszernek. Ugye, gyakorlatilag a, az utolsó nagy ö, szocialista, és a szocialista a, a világ legrosszabb értelmében véve használom most ezt a szót, hogy szocialista. Szocialista nagyvállalata volt 2010-ben a BKV. Ez a BKV, ez azért tudta, bár egyébként szinte a szocializmus utolsó éveitől fogva, végig a ENSZ-kéren keresztül zsarolni folyamatosan a várost azzal, hogy megbénítja a közösségi közlekedését, mert a szakszervezetek azt mondták, hogy ha ők nem kapják meg azokat a plusz juttatásokat, azokat a pénzeket, amiket egyébként ők korábban maguknak jogosnak véltek, akkor trájkba kezd, kezdenek. És ahogy fokozatosan kiszerveződött a gumikerekes szolgáltatásoknak a rendszere, a fővárosnak a, a BKV-ja arról ez a zsarulási potenciál egyre alacsonyabb lett. Tehát minél nagyobb hányad volt külső szolgáltatóknál, és ezek, ezek a szolgáltatók szerződésszerűen kötelesek teljesíteni, mert egyébként kötből kell fizetniük, a zsarulási potenciál egyenes arányban csökkent. Éppen ezért, ahogy a befolyások csökkent a szakszervezeti vezetőknek, ilyen mértékben próbálták minden egyes alkalommal kitalálni, hogy miért nem jó ez a kiszervezős és rendszer. Hát nyilván az ő hatalmukat csökkentette iszonyatos mértékben, ezért mindent megtettek annak érdekében, hogy ezt megpróbálják lejáratni. De ez önmagában még nem volt a kiszervezésnek a, a pozitív kritikája? Hát ez a szakszervezeti vezetőknek volt viszonyulása ehhez a státuszpóhoz, vagy a kettő ugyanaz? Így van, így van, hát nyilván volt neki, csak ezzel azt akarom mondani, hogy onnan jöttek elő ennek a típus megoldásnak a a legnagyobb ellenfelei egyik irányba. Nyilván innen jöttek. Aztán nyilván jöttek onnan is az ellenfelei, hogy ö, gondoljunk bele abban, hogy ö, onnan ö, ki és honnan vásárolja meg az autóbusz. Tehát abban az esetben, hogyha történik egy szerződés kötés, ö, akkor az autóbusz ö, megvásárlása nem közbeszerzés hatályállá tartozik, mert én nem autóbusz értem hanem megveselhetem a szolgáltatókat. Jó, még akarok a kérdezni a 18. kerültől is, és ennek így sose lesz vége, de nem azért, mert unalmas, hanem azért, mert utána majd a Gulyás Gelgelyel beszélgetek, tehát nagyon sajnálom, de közbe kell, hogy kérdezzek, hogy valójában akkor ennek a rendszernek a kritikája hol jelentkezett, és előbb-utóbb hol fog megjelenni a saját busz? Uh, ettől függetlenül egyébként a BKV vásárol saját buszokat is. Uh, csak ugye az Európai Unió azt írta elő, hogy a nagyvárosok. Uh, Igazából ne tartsanak fent ilyen nagy közlekedési cégeket, mert összeemzárójel, hogy egyébként Pécs ugyanúgy a, a Winner Liniennel e, ugyanígy föntartja ezeket a szolgáltatásokat, tehát amit neki lehet, azt ugye nekünk felrólják hibaként, e, zárója vezárva. Egyébként ők azt kérnék, hogy azt szeretnék, hogy mi ezt diverzifikáljuk. Tehát minél több külső szereplő jelenjen meg, ennek ti fizessük ki a szolgáltatás költségét, mint közösségünk. Közösség. Jó, egy mondat, ne legyen hosszabb. Vajon Ausztria és Magyarország más irányú megítélésének mi lehet az oka? Hát ö, azt mondjuk, régebben vannak az Európai Unióban, ők kevésbé vannak benne a célkeresben, és ö, ott ö, úgy gondolják, hogy arra a piacra már az Európai Unió nem nagyon tud olyan mértékben ráhatást akarolni a nagységek által. Mi az érdeke az Európai Uniónak ennek a gyakorlatnak a kiterjesztésében? Mi az érdeke? Az Európa... az, az érdeke, hogy fellazítsa ö, ezt a helyzetet, és... Ö, Elsősorban az Európai Unió magországaiból származó szolgáltatókat. Oké, okay, rendben van. Akkor lépjünk tovább. Mi lett a reakció? A reakció ebben a kérdésben az lett, hogy egyre inkább elindult ez a, ez a külső szolgáltatóktól való vásárlás, és ugye ez mindig szerződés szerint változik. Tehát egyszer ugye nem, nem lehet azt mondani, hogy ez a megoldás egy, egyetemlegesen rossz, de az sem, hogy egyetemlegesen jó. Azért nem lehet erre azt mondani, mert ez mindig szerződés függő. És ugye pontosan a legutóbbi közgyűlésre is, azért történt itt egy jelentős változás ebben a kérdéskörben, mert ugye tűrte a vitát az a, az a kérdés, hogy milyen egyéb felen feltételek mentén történik ezeknek a szolgáltatásoknak a megvásárlása. Ugye, hogy új autóbuszokat vásárolunk-e, vagy a szolgáltatást vásároljuk-e meg az M3-as metró kapacitásainak a, a, a pótlására, ameddig e, ugye a felújítás zajlik. Ezek mind, mind kérdések. Ezek után már azok teljesen mellékes technikai kérdések, kérdések csak, hogy mekkora méretű buszokat vásárolunk, hogy e, kevesebb autóbuszt veszünk, de olyan autóbuszt, amelyik mondjuk dupla csuklóval rendelkezik, és sokkal több e, utas fél rá, vagy e, olyan autóbuszokat vásárolunk, amelyik, e, amelyik e, és abból viszont többet, amelyik csak egy csuklóval, de könnyebben manőverezni a belvárosi dugókban. És még, még számtalan kérdés. Hát, hogy ezekben én nyilván nem kívánok állást tudani, mert nem vagyok közlekedésmérnök, de uh, javaslom, hogy ezt majd uh, Wintermontár kollégának tessék feltenni ezt a kérdést, mert... Konkrétan mit, mert közben egyébként kaptunk engedélyt, mert egy buszban ül Berlinben Gulyás Gerge, és azt mondja, hogy nem ideális, hogy éppen most küldök elnézés, hogy közben ilyesmiket végzek, ezt nem, szabad, nem lenne szabad, de bevalom. bevallom. Uh, tehát uh, kérném szépen akkor a kérdést, most elküldöm az SMS-t ez így szól, hogy mikor lehet áttenni a beszélgetés, és lehet-e péntek 7.35 vagy péntek 9.35. Elnézést kérek. Figyelek! Semmi, semmi vagy. Jó, hát párhuzamosan nem lehet figyelni, én nagyon igyekszem, de még nekem sem megy, hogy a kérdés, írom. Jó, tehát ezt ez kellene. Ö... De mi a kérdés konkrétan? De, ne, ne, ne, hát a kérdés konkrétan akkor, és konkrétan az, hogy mi az igazi megoldás egy ilyen helyzetben a metróhúszok pótlására, rövid, ö, tehát egy csuklóval rendelkező, rövidebb autóbuszok vásárlása, vagy az, amit elsősorban Brazíliában, most talán a, majd az Olimpia környékén láthatunk is, ö, ahol ö, szinte villamos pályák kiváltására több csuklóval egymás után szerelt. Ö, gigantikus, hosszúságú autóbuszok közlekednek, amivel sokkal több autó fér föl, de ennek következtében sokkal kisebb a manőverezési képessége és rugalmassága ezeknek a buszoknak. Jó, de azt kérdezem Öntől, hogy hogyan sikerült azt összehozni, hogy végül is a metró felújítása kapcsán a buszbeszerzés olyan utolsó pillanatban következzen be, mint ami most van hozzátéve, hogy ezt a szituációt külön minősíti, nem kismértében, hogy hirtelen megjelent a nemzeti stratégia, vagy lehet, hogy nem hirtelen, de minden esetre most, most írnak róla, így aztán az ön Tarlós István kollégája foghatja a fejét, mert nem egészen lehet tudni, hogy ez itt most egyébként a magyar kormány részéről nem kicsit hasonló beavatkozása ebbe a területre be, mint amit korábban az unió alkalmazott, csak természetesen immáron a saját érdekéből, miközben e tekintetben vagy ebben a kapcsolatrendszerben a fővárost hát nem igazán tekinti partnernek. Szerintem ezt lehet kijelentő módon is mondani, tehát ez abszolút módon a, a jelenlegi e, rendszerbe való belépés. De szegény Tarlós, akkor honnan mert... tudja, hogy ő mit dönthet, amikor egyébként az, aki az ő döntését finanszírozza, naponta jön elő Nyakó István után szabadon új novumokkal. <tos> Ezt vagy nem hallottam, de tetszik ez az új novum. A helyzet az, hogy gyakorlatilag már régóta lehetett hallani azt, hogy van egy buszstratégia, hogy ez részben a győr, részben pedig... A Mercedesre épülő ö, stratégia volt, ugye hát a mind a két nagy buszgyártó, ö, amelyik egyébként gépjárműipari gyártással is foglalkozik, annak van stratégiája. de már a buszgyártásnál tartozik, hogy Magyarországon is van buszgyártás, csak ez a buszgyártás, Kaposváron, ugye nami. ez egy olyan típusú autóbusz készít, vagy gyárt, ami Budapestre nehezen adoptálható, vagy csak nagyon sok technológiai átalakítással, legalábbis az én ismereteim szerint, mert ez az átalakítás. Ugye a tengelytávók, a, a, a szélessége az autóbusznak, az nem Európára készült, vagy arra van optimalizálva, hanem az amerikai piacra, és ezért nagyon nehéz ezt most Budapesten eladni, megint egy zárójelbe zárva. Te, tehát gyakorlatilag a tarlo, tarlós ugye részben a, a a buszstratégia részen ezek miatt, az ellenfelek miatt, tehát a szakszervezet azért a megfelelő kapcsolatrendszerével és ismerettségével azért igyekszik mindenhol keresztbe feküdni, minden egyes újabb lehetőség. Önök azt árulják nekem, hogy a mai közgyűlés ezügyben milyen Van, Döntési kompetenciával bír. Hát mi nekünk meg kell, kell döntenünk azt, hogy milyen megoldással, milyen milyen finanszírozási konstrukcióban, és melyiket fogjuk. Én ezt értem, de közben azt mondja a főváros vezetése, inkluzíve ön, hiszen a közgyűlésnek ön is része, hogy ezt a döntést jó szerivel csak különböző struktúrákban, garanciával lehet meghozni, és kormánygarancia, ügyben önök nem tudnak dönteni. Így van. Hát most én remélem, hogy ma, ma reggelre megszületik a döntést, és ezért megyünk be kicsit. Jö, hogy magyarul, hogy közben kiderül, hogy mire van kormánygarancia, és mire nincs. Hát, hogy, hogy, hogy milyen feltételek mellett van. Na most, az, hogy milyen feltételek mellett van, ez azt is jelenti, hogy mire, mire ajánlják a kormánygaranciát lehívni, mire pedig mérsékelten. Én ezt értem, de ez mennyire hagy szabad pályát a döntésben? Hát most ezt én nem tudom megmondani, hogy mire lesz fél leülünk, és ezt megbeszéljük a, a, az érintettel. Jó, rendben van, ez lesz a felvezetés, akkor majd innen átadom a Wintermantelnek. Á, Gulyás Gergely még nem válaszolt azt kérdezem öntől áttérve 18. kerületi vizekre hogy sérült a gerince a 9 éves kisfilnak akire vasárnap délután a Pest-Szent Lőrinci temetőben dőlt rá az egyik sírkő láttam. láttam az ugyan igaz, de az akkori szabványoknak ez megfelelt a szél nem tudta megmozgatni, de ha valaki hozzáért, akkor az megmozdult, és hát, hogy pont egy ilyen helyzet kellett, hogy bekövetkezzen. Most nem azt mondom, hogy jobb lett volna, egy felnőttre esik rá, mely hülyeségeket nem mondok, de szörnyű a történet. belét, hogy a viszonylag gyorsan kiérkezett mentük előtt a szülők leemelték ezt a tömböt, hát nem szeretnék látni egy olyan videó felvételt, ahol ezt mutatja. Hát én. Sem. És én azt tudom mondani erre, én azt tudom mondani erre, hogy, hogy alapvetően az én gyerekkoromban, az én nagyszüleim, meg a szüleim, azok, hát, szerintem voltam már tíz éves is, mikor először elvittek a tanátőbe. Jó, én ahogy kivettem a történetből, hogyha egy felnőtre esett volna rá, ő se úszta volna, meg ezt szárazom. Ez Való, de hát azért Láttam most a kőtömböt, az nem két deka volt, az feldől, annak van egy potenciája. Egyetlen dolgot lehet korholólag mondani, a... de azt is csak nagyon halkal mondom, ami ugye arról szólt, hogy itt a gyerekek játszottak a temetőben, de kérdezem én, hogy ki az a gyerek, aki egy temetőben végig áhítatta, a viselkedik, úgyhogy ez csak nagyon halkal mondom is zárójában. hát ezért mondom azt, hogy az én szüleim, mondom körülbelül olyan szerintem 9-10 éves lett, amikor először elvittek a temetőbe. Tehát én azt gondolom, a temető egyszerűen nem csak emiatt, számtalan más dolog miatt is ö, egy más típusú hely. Tehát, ott, hogyha elvisznek vala, egy gyereket, akkor azt, azt nagyon figyelni kell rá. És most nyilvánvalóan én nem a szülőket akarom hibáztatni, mert le a szegény gyereket, aki, akit a baleset ért ebben a... ebben a hát tehát... ne tegyük végképpen, igen. De, de azért az, a, az, a, az, tény, az tényleg benne van a, a pakfiban, hogy nagyon-nagyon nem lehet... Ö, azzal, azzal játszani, hogy ilyen helyekre felügyelet Mert ugye a szülő elmegy, rendezi a virágokat, hoz a a vizet, beülteti a, a, a sírva az új virágot, stb. De a gyerekeknek unatkoznak. Tud valamit a gyerek állapotáról, vagy, vagy további állapotáról, vagy nem? Ennyi, ennyi, ennyit tudok én is, ennyit ugye A szülők arra kérték, hogy ne adjanak róla tájékoztatást, az is nem Igen. Róla. igen. Én, én, én azt gondolom, hogy ha, ha hozzánk fordulnak segítségek, akkor igyekszünk minden olyan segítséget megadni, ami, ami, ami emberiességi szempontból fontos lehet, hogy ők, ők ezt a helyzetet... Köszönöm szépen! Éve. Van egy másik téma, szíves elnézést, ez egészen más vonatkozás, most mondhatnám, hogy tartok egy kis szünetet, de nem leszek Igen. ilyen fellezdős. Lakosok paraszkodnak arról, hogy a közteri fákon elszaporodtak a lepő, levértetvek, melyek nem csak a fa leveleit károsítják, nem az élősködők eh, Radados ürülékre a gépkocsikról is nehezen távolítható el, sok bosszúságot okozott, tulajdonosoknak elkezdődött az önkormányzat által szervezett kertészet intézkedés. Mi ez? Hát természetesen a, a permetezés nagyon sokrétű. Ezt mondják, hogy ez a, a nekik hivatalos neve, valahogy úgy hogy hivatalos úgy hogy központi növényvédelmi, eljárás, vagy valami, hogy... Ez minden évben van, vagy idén nagyobb mérvű az átlagos? Minden évben, minden évben, különböző fákon, különböző mértékben, mert ugye a, a védett vad, vadgesztenye sorokon el kell kezdeni az aknázomolynak az írtását. Ugye az egy halálos betegség a, a vadgesztenye fákra, ez az, az aknázó Akkor a, a... Ugye amiről most beszéltünk, a, amiről most beszéltünk, ez ugyanez a Ö, probléma részben ö, a különböző tetvek, aztán utána megjelennek majd a hernyók, ö, elsősorban a, a szederfákon, Le, lehetne mondani. Hát, és nyilván egy hatalmas ö, kertvárosi településről beszélünk, ahol a parkokban részben, aztán a fasorokon még intenzívebben megjelenő ö, bogarak azok ö, nagyon kellemetlenné tudják tenni a szabadban való tartózkodást. Ö, Főleg a június közepei időszakban, amikor van néhány helyen ez a szederfasolunk, ahol az emberek nyakába hullanak a helyet nyúk, amikor egy kicsit szelesebb időben sétálnak abban az utcában. Nyilván ezzel próbálunk valamit tenni, de hát azért a természetet legyőzni azt gondolom meg a klasszikus az, az nem megy. Egy dolgot szeretnék kérdezni, nem tudom, hogy fog-e válaszolni Gulyás Gergely, és az mi lesz. Azt kérdezem, hogy elvileg. Ha napközben keresem már a, a, a közgyűlés után, hogy az végül is hogyan döntött, holnap fél nyolc és nyolc, esetleg fél tíz és tíz között egy tízperces élő kommunikét tart-e arról, hogy milyen eredményre jutottak. Nagyon szívesen, de ha kérhetném a fél tíz és tíz között. Jó, rendben van, akkor eldőrt. Jó, rendben van. Nagyon szépen köszönöm, akkor még jelzek vissza, hogy, hogy akkor ez hogy áll. Jó, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Ugi Attilát hallották a 18. kerület polgármesterét. Viszont hallásra! A műsort a 18. kerületi önkormányzat támogatta. Mi? és most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Piala János. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Jó reggelt lát. Köszönöm szépen! Um, hát én a magam részéről végig szemvettem. nagyon szép volt a környezet, nagyon sok ember volt, valami egészen ócskaves volt ez a szombat. Egyet érzi. De valami egészen ócska. Valószínűleg egy kicsit jobban menteném a mentetetlen, ha nyertünk volna, de így aztán még inkább. De nem csak az eredményvel volt vastá. De mi lehetett ennek az oka? Nem tudom. Egészen elképesztő, mert ugye egy két héttel ezelőtt játszott a két csapat egymással egy egészen kiváló nélkülzést, amelynek a kettő-kettős végeredménye a dolgozzapságot is mutatta. Itt meg egy... Itt meg egy Hát nagyjából egyébként azt kell mondanom, hogy a decemberi mérkőzésnek a fordítottja volt, mert ott is ugye az volt, hogy ez két küzdős csapat és egy rögzített helyzetből való fejles volt döntött a mi Most Most ugyanez a Terencváros javára. Báska János megpróbált meggyőzni, hogy ott Fent a Skyboxban azt mondták klasszisok, hogy fantasztikus mérkőzés volt, de mondtam, hogy én speciál elég snob vagyok, de most hirtelen nem akarom átértékelni a meccset. Hát szerintem azt lehet mérlegre tenni, hogy azért a két ősidivális jó környezetben az újpesti futballok által teremtett rendkívül jó hangulatban várakozásokkal teli, ez mind-mind hozzárak az embernek az érzés. És ez maga szerintem a játékban ebben érteni teljesen nem tudható. Azt el nekem, hogy egészen más körülmények között engedték be a fradistákat és az újpestieket, és ennek következtében lehettek pilotechnikai eszközök az újpestieknél? Hát nem tudom, mert én csak egyik kapunk tudtam bejutni, és nem is akartam a másikon. A beengedést egyébként a, a mi oldalunkon a, a KR, tehát a kétszeréti rendőrség végezte egyébként teljesen intelligens. És... Ott nincsen bén a szkenner az újpesti oldalon? Hát ugye mi most ö, olyan szektorokban is kaptunk helyet, mert ugye ez elvileg, Tudom, ez, ez, most, ez, ez most a labdarúgó szövetségrendezte, de kellett vénaszkennet, tehát itt, itt ez egészen más... Hát azokon a bejáratokon, ahol bementünk, ott van vénaszkennet, de ugye mivel a az kizárólag a Ferencvárosnál működik... Így aztán nem is lehetett el a bóvó. Náni, tehát ott voltak, már megmondom, hogy nem is résztem, megmondottam. Még egy dolgot szeretnék önnel megosztani, tömegközlekedéssel mentem oda, és tömegközlekedéssel mentem vissza... Annak idején Mester Ákostól megtanultam, hogy aki tévében szerepel, az ne akarjon dokumentarista lenni, ugye ez azzal van összefüggésben, hogy akit megismernek. Volt olyan, amikor a pofázmányommal nem volt ajánlatos különböző helyeken föltűnni, ez ut persze mindig utólag derül ki, semmilyen személyes atrocitás nem ért se engem, se a barátnőmet, de ő látható módon azért nagyon meg volt félelmítve és nagyon nyuszi volt a szó, pozitív értelmében, tehát nem úgy, mint a Visszajövőbe című filmben elviselvén a fradisták örömét, amely itt és most nyomdafestőket nem tűrő módon érintette az újpesti cigányokat is. Hát én csak erre azt mondom, hogy a trágárság nem e, szükség. Nem csak trágárság volt, tehát azért ott, hogy nem ment szét az egyes villamosnak a berendezése, abban az is benne volt, hogy viszonylag jól megépítették azt. Nem, nem tudom, nem tudom, hogy ők hogyan értik, hogy nyilván őtek. Nem voltam ott, és mindenki, tehát én a válna tegnap az a amit volt szerencsém hallgatni. Hallottam, hogy ott a turisták sem tudtak mit kezdeni, nagyon a bőrendéket úgy volt. Nagyon vicces volt! Mondom, hogy ez, ez, ez igen a világ minden pontján. szekem hát volt szerencsém egy-két európai város, ö, még ennél is nagyon Angyában, még ennél is nagyobb Récsámos nélkülésre menni. Hát ott is azért a környék az ekkor az általakul. Le a kalappal az Újpest szurkolói előtt, és le a a Jékorong a szurkolói előtt is. Az egy másik kérdés, hogy sajnos eredményekben egyelőre nem jelentkezik az a Jékorong világbajnosságon, amit szerettek volna. Én teljesen végignéztem a finnek ellen való küzdelmet. Vagyunk még egy szinten, de a lelkesedés és a fejlődés, ahol hogy egyáltalán milyen csapatok körtött a világérvonalány, Jelent, a a Magyar jövőben az jelenti azt, hogy azt jelenti, hogy azért valami is valami történik. És ha még most nem is vagyunk éreztek arra, hogy nem vagyunk felkészülve arra, hogy akkor itt meg is vegyezünk ebbe a csoportba, azért az azt jelenti, hogy az a munka, ami elindult, akárcsak az a sportági támogatás az is ide érte, amit a jégkorong <síns> sport is kap, az azért, azért látszik egy eredmény. Tudatlan vagyok, ne sziggyal le Újpesten, most van jégkorong, vagy sincs, mert régen volt. Van, van, van, van, van. és az újpesti jégkorong is fejlődik, egyébként. Ez. Akár hát a két-három évvel ezelőtt nagyjából egy kérdés volt, hogy mennyire kapunk ki, most már azért az a kérdés, hogy akkor a középmezőimben volt, hol leszünk, illetve hogy mikor velük, a felit, hogy ők mikor vennak, a Hallotta Ugi Attilát részben, vagy nem, mert gyerekeket vitt? nagyon, részben. nagyon részben. Jó, mert kapott egy házi feladatot, arról volt szó, hogy mondja már meg, hogy milyen jellegű buszokkal kellene itt most metrópótlást végezni, egyterűvel, csuklóssal, nem csuklóssal, azt mondta Ugi Attila, hogy ezt kérdezze meg, Vinter mondta a és persze akkor majd visszább is megyünk ennek a történetében, hiszen erről fog majd ma, Tárgyalni rendkívüli közgyűlésen a főváros? Hát én nem veszek részt abban a tervező munkában, ami egyébként a pótlást ö, ö, tervezi. Ö, egyébként egy nagyon szép és eléggé kihívások tűzzel szaradt lenne. Én, ha nekem most így mondom, egyszer úgy, hogy sem ö, alapadatok nincsenek nálam, sem nagy mozgás terem abból, hogy akkor miként és hogyan, a, én egészen biztos, hogy így csinálnám, hogy lennének a metropótlásban úgynevezett távolsági vagy expressz járatok, amelyek adott esetben nagyobb időkapacitásra bírnak, tehát akár azt is mondhatnám, hogy legyen hogy olyan járat, amely esközpontban áll meg, mondjuk az Árpát hívnál meg, a nyugat nál meg, hogy mondjuk a kávintén, -e, vagy a felendőkés, -e, és utána már csak a végállomáson. Tehát ilyen De akkor ennek ugye más útvonalon kell közlekednie, mert ez körülbelül olyan, hogy a metróban tud-e, vagy a metró alakútban tud-e előzni a metró, hát tud-e, az eléggé jelentős ebben átutatta jár. alternatív útvonalak kellene, ha egyáltalán lehetséges, hogy a ugye át tud-e az viszonylag nehéz, az is lehet egyébként. Ez hogy... viszonylag nehéz, ez nagyon eufemisztikus <síny> Igen, lehet, hogy lehetne olyan járatokat csinálni, ami a két pont között, mondjuk akár a két végállomás között jár, és egyáltalán elkerüli a, a belvárost, mert ugye itt, itt, itt az eljutás a lényeg. És nyilván vannak azok a járatok, amelyek mennek minden megállón. de lehet olyan, ami csak a belváros utatszakon működik, ami egyébként a belváros utatszakon működik. Itt mindenféleképpen olyan uh, buszokat javasolnék, már hogyha egyáltalán erre lenne lehetőség, valami módon, ami adott esetben ülőhelyet sem tart vagy csak néhányat, nagy ajtókat Ehhez busz... átalakítani kéne buszokat, vagy ilyen jellegű buszokat kéne venni, bár hülyeséget beszélve, valószínűleg buszok ülés nélkül nem nagyon vannak, át kell őket alakítani. A jelenlegi busz én annyira nem követem most jelen, nyilvánvalóan azért a, <coughs> a városi közösségi közlekedési buszoknak egy eléggé jó kiérlet, és a vészhelyzet tapasztalat alapján megvannak a típusai, Elvileg lehet olyan buszokat is gyártani, amelyben csak kevés ülőhely van. csak hogy mondjak például, aki, aki rendszeresen, bocsánat, nem is rendszer, hogy legalább egyszer utazott az láthatja, hogy ha nem a kőre áll a gép, hanem milyen refit busztal viszik ki őket, akkor azokban általában csak néhány ülőhely van és rengeteg állóhely azért, mert egy jó vitára, egy jó utas megoldást választanak. Tehát én, én biztos, hogy itt a, a hogy az a lényeg, hogy minél kevesebb Csuklós, nem csuklós? Az ebben a tekintetben mindegy, ez a kapacitástól függ. Ugye az... Új vagy régi, tehát ami a buszbeszerzést illeti, abban mennyire kíváncsi arra, hogy mit fognak ma étlapként ön elérakni? Hát kíváncsi vagyok, mert ugye ez elég gyorsan változik. Én, én, én a múltkor egy olyan jó fél éve, négyét hónaptal ezelőtt volt egy vita, amikor Se nem a vásárlás, szemem a, a kiszervezés, hanem ennek egy vegyes módjáról úgy döntött közülés, ami, ez a, hát azt tudom, hogy jól mondom, meg a rendelkezésre tartás, tehát hogy egy külső cég finanszírozza meg a buszoknak a vásárlását, az ő tulajdonúkba kerül a busz, ők intézik a szervizelést őt jöttik rá a biztosítást, de magukat a járműveket a BKV állományában tartozó gépjárművezetők vezetik. Tehát ugye ez nem kifervezés, mert ott a teljes szolgáltatás csinálják, van, amikor a dkv n a tulajdonába kerül a busz, vagy így vagy megveszül, vagy Na, És van ez a vegyes korszisztió. Úgyhogy tényleg, ezek is, én is ebben a vitában én amellett érváltem, és egy részben passzol ezzel, amit az Atilla mondott az előtt, hogy a fővárosnak egy ektora mint Budapest, több lábon kell állni a közösségi közlekedési szolgálatot tekintetében. Én most nyilván ki fogom ezzel húzni a szakszervezetet, vagy én húzom ki a szakszervezeteknél, de én azt mondom, hogy az képtelenség, hogy egy 1,8-1,5 milliós város, ahol naponta két 300 ezer ember még beérkezik, ki legyen szolgáltatva, Azott esetben jogos, azott esetben nem jogos. Ezt a részét értem, nem hiszem, hogy ez ügyben bármit is akarnak vitatkozni, nem is értek hozzá, de azt kérdezem öntől, hogy azt ön érti, hogy az állam mit akar, és hogy azt miért ilyen hektikusan jelzi a szónak abban az értelmében, Na, hogy látható módon a főváros próbál alkalmazkodni, ugyanakkor azt jelzi, hogy előbb-utóbb ez ügyben választ vár a kérdéseire, és a válaszokhoz szeretne valamiféle garanciát is kapni, mert egyébként határidőre azt, amit vállal, azt nem tudja végrehajtani. Ezt a részét nem nagyon értem, illetve értem, hiszen akkora pénzről van szó, hogy ezt a, ennek a döntését szívesen átveszi magának a kormány, de úgy tűnik, hogy a kormány e tekintetben hamarabb döntött el azt, hogy mit akar, semmit, hogy azt részletesen el tudnám mondani a partnerének. Hát én csak a feltételezésével tudok beszélni. Én ezeken a akár a fővároson belüli Első egyeztetéseken sem a kormányjavarú tárgyalásra beszálltam, nem eszek készletekem erről. Pontos információim nincsenek. Ugye itt, amit én látok, az az, hogy ugye eleve a metró felújításra is Európai Uniós forrásokat kívánok eh, igénybe venni, amely ugye a kormányon keresztül megy. Az Európai Uniós szabályok is elég striktek, hogy mire lehet, mire nem, hogyan lehet, hogyan lehet adott esetben a hazai part támogatni, és ugye pont mai így ír, hogy szegnap formentősületett arra nemzeti busz, ö, ö, építési vagy buszjátási stratégiát ö, dolgoznak ki tehát hogy ezzel is összefüggésben van helyzetbehozni, hogy esetben magyar szolgáltatókat vagy olyan konstrukciót kiválasztani, amelyben nem tudja Én ezt értem, de azt árulja el nekem, hogyha az ember ugye ültet egy diófát, nagyjából lehet tudni hogy az mikor fog termőre fordulni itt most az m 3 most kapcsán. Nagyjából lehet sejteni, hogy mikorra kell busz. Egy busz stratégia, az mikorra tud busz gyártani? Mert benne vannak aggodalmak, de biztos benne van a hiba. Igen, de én arról beszélek, hogy nyilvánvalóan, hogy most uh, kell az alapkövet letenni egy olyan üzemet, amelyet buszokat fog gyártani, az valószínűleg három hónap múlva nem fog a, a, a gyártó talagra busz legurítani. Viszont egy, uh, nem biztos, hogy jó, de egy, egy hasonlatot ugye. Hogyha az a cél, hogy egy területet erdősítünk, és mondjuk csak az, az egyetlen fontos van, hogy ez folyamatosan is mindig árnyékot adjon, akkor el lehet dönteni, hogy ez a mondjuk ilyen növő Zártákat ültetünk, nem biztos, hogy kertészet figyelni. Figyelj, kedves te most nagyon píhosz leszek. Én őt nagyon értékelem, nem szeretném, hogyha Kósa Lajosi magasságukba emelkednénk. Ő szokott egészen elképesztő, de rendségére szeretném mondani, hogy velem is előfordul. Tehát kétségben, amikor az ember elkezd hasonlatokat mondani, akkor valójában az esetek 98%-ában nem akar válaszolni a feltett kérdésre. Tudomásul veszem, ilyen emberből. És itt hagyta a hasonlátok. Rendben, van, akkor befogtam úgy. a számot. A, a, a busszal kapcsolatban is. Tehát ugye el lehet dönteni, hogy magasan őrült ültetünk, ami 25 év után meghal, és újat kell ültetni helyette, vagy pedig töltcsával, töltcsfaerdőt ültetünk, amely az esetben 80-120 évig is elérés, majd csak utána kell gondoskodni a megújításáról. A buszokkal lefordítjuk, ugye ha mondjuk egy bérleti konstrukció, vagy akár csak egy szolgáltatási konstrukció figyelembe, lehet olyan tender kiírni, hogy én 5 évig kívánok ö, ö, külső vállalkozóval szolgáltatást végezhetni, és 5 év után majd megköszönöm a hazai gyártási buszokat. Oké, okay, de hadd kérdezzem meg, hogy ugye itt most. Ezzel szemben, bocsánat, ezzel szemben, ha most azt mondjuk, hogy most viszont vásárolunk buszokat, amelyeknek mondjuk az elévülés, agulás ideje, 15-20 év, és majd csak 20 év múlva tudunk beszerezni új buszokat, amely mondjuk a átestük, akkor ez egy teljesen jó valószínű. Igen, én ezt értem, de hadd kérdezem, bár nagyon csapos vagyok, hogy e, nincs -e itt valamiféle fáziskésés, hiszen e, valami assúgja belül, de lehet, hogy tévedek, hogy az egész busz stratégiának az, az, a, az, a, az a, azon nőtt ki, hogy most szükség van buszokra, igen ám, de hogyha ez már az M3-as metrónak a felújítása második felében, vagy végében kezd termőre fordulni, akkor lehet, hogy ott lesz egy csomó busz, amire viszont nem lesz szükség, arra pedig egyébként semmilyen bizonyíték nincs, hogy Magyarországtól bárki egyébként buszokat akarna vásárolni. Nem kell attól félni, hogy a busz stratégiának a termékei a szó fizikai értelmében a nyakunkon maradnak? Hát mi nyilván először a stratégiást említettem, hogy, ma... az, hogy csak a magyarországi igény el tudott tartani egy hazai buszjátást, arra én a nem végeztek. Én értem, csak én miatt aggódom, hogy a hazai buszstratégia, az vonatkozik ki a nemzetközi vízekre, tehát a nemzetközi vizeken majd ennek megfelelően fognak-e buszokat vásárolni, de hát reménykedjünk. Me me meglátjuk. Jó, azt szeretném öntől kérdezni, mert itt van időpont ütközés, hogy elvileg, mert Ugi Attila elvileg fél tíz után érne rá, de fél tíz után ér rá a jelenleg buszban, nem tudjuk milyen buszban közlekedő Gulyás Gergely. Ő viszont gyerekeket visz különböző intézményekbe, tehát az a kérdés, hogy önt rá lehet-e venni egy fél nyolc és 8 közötti időpontra, vagy az önnek teljesen rossz, és akkor a fél tíz és tíz között fog majd osztozni Gulyás Gergely és Ugi Attila, még nem egészen tudom milyen arányban. Hát az elmúlt most már lassan két éves egyik működésünk során, megpróbáltam mindig rugalmas lenni. Ez így igaz. A holnap délelőtt az teljesen nem jó, és szalmas a félnyőt az olyan, hogy én a gyereket veszem ki az iskolába, és 3 1 1 meg a, a, az ogodást, a kislányomát az óvodába. Akkor azt kérdezem, hogy 4-1-8 és fél nyolc között, vagy ez már annyira barátságtal, hogy nem is szóval lett volna szabad kiejtenem? Ez elvi elvileg jó tudom. És nem fog engem megutálni? Egy, egy, egy 418-as rádióinterjú miatt még, még senkire. Még csak... Hát én ezt értem, eddig senki se, de én konkrétan akkor leszek csinálva. Egyethetjük az időpontot, akkor lehet 6 is egyrészt. Mert... Lehetne 6, de akkor a, az, az nagyon... Én 6-kor el fogok, meg tudjuk csinálni, csak akkor, akkor majd azt vissza kell rakni erre az időpontra. Én maradnék e, inkább a, a 418 nád de ha 6 órát mond, én bejövök itt, ezzel nem olyan. Van egy Jó, akkor én 418-kor hívnám, és akkor Ugi Attilát meg felmentem, és reménykedjük a hogy Gulyás meg fölveszi. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Nagyon szépen köszönöm. Önök Vintermonter Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. Mit? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fialajános. János. Mi tiszteleten Fiala János vagyok? Lehet? Lehet? Ez egy egyszemélyes üzem, tehát itt nincsenek ilyen telefonos kisasszonyok, akik felhívják őt. Néha valahol mérnököm, néha nem. Tudnék még egyéb dolgokról is mesélni, de azt most nem tenném. És akkor abban maradtunk, hogy a beszélgetésünk végén nem lerakjuk, hanem még két mondatot váltunk. Igen. Nekem sikerült önt beazonosítanom, most már tudom, hogy hol szoktunk találkozni, és azt is, hogy ön kicsoda, mert az RTL klubban, önök RTL klub megjelentést hallottak, láttam önt. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon jól nézett ki. Egy Kezdjünk egy olyan témával, ami aztán már azt követően lett sajnos aktuális, sem, mintha megbeszéltük volna az itteni éteri rendezvút, mi lett ez akkor a lőszerekkel és gránáttal, amelyet tegnap valamikor 6 és 7 óra között találtak, és aztán elszállítottak, vagy nem szállítottak el, de minden esetre világháborús gránátot találtak, a város légetnél lezárták a könnyeket. Erről tud-e valamit, e idézve, ez az ön kompetenciája, -e vagy sem? Nagyon kedves, köszönjük, játszom az érdeklődést az irányába. Minden egyes beruházás előtt két területi ö, aktivitás van, egyik a területnek a lőszermentesítése, másik a régészeti feltárás, tehát születlen hogy a projekt fut, vagy nem fut. Ezeknek a részeit nekünk ö, megfelelő szerződések mellett, itt elsősorban Honvédség vagy mögötte lévő szakszolgálati cégek végzik el. Ez konkrétan hol történt? Megmondom, hogy hozzánk ez nem fut be, nem tudom a helyszínt, én is az újságból értesültem ennek a részéről, de nem a beruházásnak kapcsolatos módon találták, tehát nem a leendő építési területek előzetes feltárásaként futott ez le. Tehát nem a mi a tevékenységünk eredményeként kerültek ezek elő, így aztán közvetlen a céghez se fut ennek a... Ez azért nagyon fontos, mert én különböző együttműködésekben Eddig be tudtam tartani azt, hogy a partnereimmel mindenről beszélgettem, ami nekik kedvező volt, és ami rájuk nézve kedvezőtlen, vagy nem biztos, hogy kedvezőtlen, de nem annyira kedvező, mint egyébként azok az információk, amelyek semmilyen vonatkozásban árnyékot nem borítottak rájuk. Ennek kapcsán azt kérdezem, hogy ön, mint ennek a városféle zértének a vezérigazgatója, milyen mértékben kell, hogy tájékozott legyen mindarról, ami a Városliget területén történik? Jó, nem arról válsz, hogy két ember csókolózik de most félétes nehézség. Nem az összes eseményt akarom kérdezni, de amely egyébként a nagy nyilvánosság érdeklődését így vagy úgy, valószínűleg 24 órán belül vagy még ennél is gyorsabban felkelt. Hogyha most én sem tettem Istra, ez is egy személyes cég lenne, akkor azok mindenki átként rajtam futni, és gyakorlatilag semmi nem tudnak tisztességes, szakmaiság mellett végig menni. Ma nekünk 20 fölötti a projektelemünk. A legkülönbözőbb a közmű energetika tótól kezdve új épületek kérdésre a parkig, ennek megfelelően meglehetősen diverzifikált cégstruktúrába tudom működtetni ezt. Ennek megfelelően mindegyiknek bőségesen háttérszakmai referenciával megvan az a felelőse, aki én érzem. Ezt a részét értem, de én azt kérdezem öntől, hogyha ott valamilyen munkálat van, amely egyébként ennek a projektnek a része, akkor azt ön tudja-e, és kell -e kommunikálnia, Nem. vagy... Most melyikre mondta a nemet, az elsőre vagy a másodikra? Arra, hogy nem kell róla feltétlenül egyesével tudnom, tehát amikor megy meg egy-egy területnek a feltárása, és ott találnak először egy vascsövet, csövet, akkor még nem tudják, hogy egy régi vízcsője, vagy pedig tényleg valamilyen gránát kérdése, akkor nem kell, hogy... Jó, de be... én azt kérdezem, a például a Petőfi csarnokot elkezdenék bontani, azt vajon mennyivel előtte tudná meg a nagy érdemű? Öntől vagy bárki mástól? Vagyis hol nem meg, amikor ennek a funkciója bezár, amikor. De ez már bezárt? A részünkről a bérlő még ott van. Hát igen, de a bérlő és az intézménynek a nyitottsága nem ugyanaz. Egyértelmű, de mivel nem mi működtetjük az intézményt ez a bérlőnek a szabad elhatározás, vagy aktívan használja, vagy csak háttérbázisnak használja. Jó, majd ha találkozunk, akkor tisztázni fogjuk, hogy velem így lehet beszélgetni, de dülőre nem jutunk. Ez a bérlő jelleg jogi jogból van ott. Ugyanakkor az, hogy ott mikor történnek események, arra neki egy tízes skálán egyes ráhatása sincs. Erre önnek van ráhatása, hogy mi alapján, vagy elmondja nekem, vagy sem, biztos, hogy kipaszírozni nem fogom, de még egyszer megkérdezem, az, hogy ez a bérlő, és mindazok, akik egyébként ennek a bérlőnek a vonzás közvetében vannak hozzátérve az érdeklődők, mikor tudják azt meg, hogy ennek a bontása elkezdődik, ez mennyire az ön kompetenciája, illetve mennyivel előtte lehet ezt valószínűleg megtudni? Tehát az, hogy egyáltalán elkezdődik-e, milyen módon, hogy írjuk ki ennek a bontási szerződését, ezek nálunk teljesen közadatok, amikor ennek a közbeszerzésre lefut a szerződést, amit a közbeszerzés eredményeként kötünk eltöltjük a honlapunkra, tehát ilyen értelemben elolvasható. Az intézmény, hiszen a mi területünk az, egy működik, jó néhány intézményenek a saját program alakítását, viszont ők döntik el. Mi... Ezt a részét értem, azt kérdezem hogy hogyha ez egyébként jelenleg nem olvasható, az azt jelenti, hogy ezzel kapcsolatban szerződése kötöttek még. Kitűzött dátuma a bontásnak. És így, ahogy ön is mondja, ennek nincs kitűzött dátuma, tehát jelenleg nincs ö, bontás alatt az épület. Nem rendelkezünk rá, hogy... Egy ilyen szerződéskötéshez egyébként nagyjából mennyi idő kell? Közbe körülbelül egy másfél-két hónap jogorvoslat figvénye, és onnantól tíznapos napos jogorvoslati után megköthető a szerződésre. Két különböző esemény zavarta meg a nagy érdeműt, nem csak ez a kettő, de én most kettőt emelek ebből ki. Egyrészt egy szórakozó helynek a helyén történt favágás, amelyel kapcsolatban az érintett felek kénytelenek voltak belátni, hogy ez egyébként jogszerű volt a tekintetben, hogy ugye itt fellebezésre volt mód, de ennek semmilyen hatája, vagy semmilyen halasztó hatája nem volt, illetőleg az se biztos, hogy volt egyébként fellebezésre mond, mondván, hogy ez egy kiemelt terület, tehát hogy ezen a területen nem ugyanazok a jogszabályok érvényesülnek, mint egyébként máshol, és most a Bethesda kórházhoz közel lévő területen volt két csonkolás. Az első esetben azt kérdezem öntől, hogy az, ami ott történt, arról önnek előtte volt-e tudomása? Most ugye voltunk export előtt, Igen, szorakozjának a kertem. Így van, így, ön mondja. Egyértelműen, persze, hogy volt róla tudomásunk. Azt szintén közbeszállítás utáni szerződést. Azt egyébként a nagy érdemi, hogyha ráment volna a Városliget ZRT hollapjára, az, hogy erre vonatkozó adat van, azt megtalálta volna? Kérdésem történelméletlen, hiszen hetekkel, talán hónapokkal, de minden esetre hetekkel, ezzel a eseményről kérdezem. Tehát ott megtalálta volna? de külön a honlapon mondjuk egyes aktivitásoknak a kezdő időpontja a tekintetében külön nincs felküntetve. Annak a jogszerűségét lett -e abból végül is bírósági ügy? Vagy abból civil lett, az két különböző dolog, ez egy útelágazás, más a civil ellenállás és más a jogi reparációra való igény tehát nincs belőle nem kérdésben semmilyen jobbi kezdeményezés részünkről nincs, és nem tudunk, hogy a másoké előkészítenek, a adott pedig nincs. Nagyon szépen köszönöm. Az, hogy tegnap mi ketten hogyan kerültünk össze, az egy nagyon szép és kalandos történet, de többek kedvéért a mai napi hangulatok megőrzésért, hogy vérnyomásuk ne emelkedjen. Ma leszek annyira nagyvonalú, nem kérek ezért külön semmit sem, hogy erről megfeledkezem, Jó. Mm. Nem vagyok benne biztos, hogy teljesen értem a... Hát az, hogy mi kettő, hogyan kerültünk tegnap össze? Igen, ezt hallottam, csak nem tudom, hogy mi az, amiről bármilyen értem, mert... Hát, hogy előtte volt körülbelül öt telefon, amely nem, amelyben nem őr volt a címzet. De akkor majd ezt elmesélem utólag. Akkor tegnap voltam annyira nagy vonal, hogy már önnel se fontoskodtam, de akkor maradjon. Ez a ez szögletes zárójelben. Tegnap eh, egyebek közt beszéltem a Főkert illetékesével, aki az alábbi e-mailt küldte el. Tárgyi területen, elnézést a szakzsargonért így van megírva, én ezt olvasom. Tárgyi területen társaságunk két darab, mint egy 80 cm átmérő csúcs száraz nyárfán végezte el a szükséges mértékű kertészeti beavatkozásokat. Az élet és balesetveszélyes helyzet megszüntetését célú be beavatkozás többek közt az indokolta, hogy a Fárul a hétfői viharos szélben ágak törtek le, veszélyeztetve ezzel az arra járó embereket. Szakembereink a munka megkezdése előtt minden esetben szemrevételezéssel átvizsgálják az adott fát, melyet természetesen ebben az esetben is megtettek. A fák átvizsgálása során jól látható volt több helyen a törzs szivacsos átkorhadása, illetve a toplógunkbár termőtesteinek megjelenése, mely szintén indokolta az azonnali beavatkozás szükségességét. És sajnálatosan a fák szemrevételezése közben a fatös belsejében lévő fészket nem láthatták kollégáink, így a fa visszaifjítását itt nem is tudtam, hogy ilyen szó van, így a fa visszaifjítását a szakmai előírások szerint végezték el, társaságú továbbra is kiemelt fontossággal kezeli a fővárosi parkok élővilágának megóvását. Ugyanakkor azt el kell, hogy önnek mondjam, hogy az illető DS aki csoportvezető, marketing és PR csoportvezető, amikor megtudta, hogy milyen témáról van, mint a forró krumplét ejtett el, mondván, hogy mindaz, ami a Városligetet illeti, abban ő meg nem mer szólalni, abban akkor is, hogy ez az ő kompetenciájuk abban csak a Városliget ZRT, ezt követően némi teniszmencsre került sor, ez alól mentem föl, hogy ezt most elmeséljem, de nagyon szépen köszönöm, ön most itt van, árulj el nekem, hogy miközben ez nem az önök kompetenciája, vagy nem az önök dolga volt, ezt egyeméig közt elmondta az RTL klubnak is, e, azt kérdezem, hogy mégis hogyan tartozik önhöz? Miért mutat önre a főkert? Mondom, mondom. Nem hiszem, hogy a főkert, akár csak rossz hiszem, mert mutogatásban kéne a hogy... Az előző, amit kérdezett a kertemnél, az ugye egy több tíz éve elzárt tízezer négyzetméteres terület, ahol még fejlesztést végzünk. Ehhez kellett a főket, az valóban a mi megrendelésünkre, ugyanis is kérdezte szerződésre egyébként indult el. Ez a másik, ez szintén a belül, ahol nekünk a főkerttel közbeszerzés után két éves szerződésünk van általános általános karbantartásra is. 6600 fa van a ligetben, most csak fáról beszink, hogy a 10 centi feletti átmérőt jelenti, és ezeknek a teljesen tervezett, vagy pedig egy viharkár szerinti karbantartását a főket. napi, felén bejelentés nélkül önállóan végzik. Tehát ez nem a projekthez kötött beavatkozás volt most a fák terén, hanem mint ahogy ő ezt a 96 hektár 960 ezer négyzetméter gondozza ennek keretében. Látta azt döntött róla, hogy ennek a, mint is olvasta van csúcs ifítás miatt, csúcs sérülés ifítás miatt nekiálltak ennek a vajazásának. Ez nem fut be hozzánk, meg kell, hogy mondjam, szomorúan mi is az újságból olvastuk a rigófiókáknak a kárát. Jó, de ami a rigófiókákat illeti, vagy seregélyeket, amiket, vagy akiket egyébként természetvédők, vagy ligetvédők melengetnek, és azt mondják, hogy ez a szemétvárosliget zérti, az tudja, hogy hangulatilag az egész önökre csap vissza? Hát, mivel nem ön az egyetlen, akit a... Sajtómunkatársai közül a tegnapi nap folyamán a listán megkaptam, ebből természetesen tudjuk, tehát szó nincs arra, hogy ne éreznénk ennek a kommunikációs kockázatát, vagy ennek a nyomását. Én azt gondolom, és majd ezt jelezni fogom önnek, miközben semmi közöm nincs hozzá, hogy azt gondolom, hogy abszurdum az, hogy a főket egyébként önöket erről nem értesíti, mert az, hogy egyébként a városléget területén ők mit dolgoznak, azt értem, de ebben a jelelgi érzékeny világban, vagy kommunikáció tekintve nagy is érzékeny világban az, hogy erről önök a sajtóból értesüljenek, az az én felfogásom szerint a tévedés minimális kockázatával abszolútok? <gül> hát ez közel hasonlóan néltük meg, mire mi is tegnapreget, amikor én, én megkapom olyan 7 óra körül <kül> még az otthoni e-mailre a teljes rajtú ennek megfelelően, vagy 6 vagy 7 helyen olvashattam is ezt egyből a reggeli időszakban a Főket-fezi dolgatójával röviden tudtam beszélni, aki nem tartózkodik itt van, ő az én telefonomból hallgatta ezt végig. Tehát nagyon sok olyan munkat. A Főket azért évi több száz millió forintért végzének a karbantartását. Heti szintre lebontott akciótervet ad le. Ez elsősorban az, hogy mit fognak végezni, ebben nem tartoznak be az ilyen balesetjellegű káratelhállításai, amit mi látunk. Nekünk vannak kertészeink bent a cégnél, akik ezt átnézik, Elszámolást is igényel, tehát nem mindegy, hogy mit csináltak meg, mit hagytunk jóvá. De az ilyen jellegűeket, ami egy, egy ilyen kár elhárításnál elhá, egy, egy gyors beavatkozást igényel, ezt nem teszik lefelé, viszont pontosan azért, ha már, még ha jó szemek is voltak egyébként, ők még a madártani különböző egyesületekkel is, nem kapcsolatot tartanak, mint szerződött szakértői. De tapasztalat a terem az LTA klubból, hogy a madártani intézetek a szóvivője az nem ezek közé tartozott. Gondolom én is, viszont a találnak egyetlen egy fészket is, akkor nem ők helyezik át, hanem pontosan ők kell a Ez egy oduba volt, ami akkor derült ki, amikor az a levágás után lehet. Könyörgő a kollégám, ők vagy bárki más legyen az, akik megpróbálják az ottani fiókákat menteni, nem pedig ott hagyják az egészet, mint ebba a szaharát. Ahhoz azt hozzátéve Mossár úr, hogy az kénytelen lesz nekem elhinni, hogy abban a pillanatban, hogy én ezidánt érdeklődtem, és nem egy személynél, hanem többnél a főkertnél, abban a pillanatban a sajtóközlemény volt a legmagasabb rangú személy, amit egyébként a rendelkezésemre bocsájtottak, és úgy néztek a városligetre, mint hogyha az egy földes úr lett volna ők pedig egy jobbágy. Ennek a belső hierarchiától. Egy... Ez nem a belső hierarchiáról szól. Ez az attól való félelem, hogy bármi ami a Városligettel kapcsolatos, és ők abban megszólalnak, abban, abból ők nem jöhetnek jól ki. Elég nagy gyakorlatom van ebben, nem Városligetben szereztem, hanem ennél korábban. Ezzel valószínűleg ön is tisztában van, legfeljebb a nagy nyilvánosság előtt nem szokták erre felhívni a figyelmet. Engednek megszólalni, itt nem, ezt nyilván mi nem befolyásoljuk. Mi egy gazdasági törvény alapfutó futó vagyunk, ők pedig egy non-profit cég. a fő. én ezt tökéletesen értem, most párhuzamos utakú haladunk. De én abban bízom, hogy ön érti azt, amit mondok, és attól tartok, hogy legközelebb is így lesz. És azt mondják, hogy hát ha már egyszer sikerült a Mozsár úrra beszélni, megtenni azt a végtelen szíveséget fialó, hogy legközelebb is vele beszéljek. Én csak mondom önnek. Mozsáról meg nagyon szívesen beszélünk, fialó. Én, én ezt értem, csak ennek érdemes levonni a tanulságát, hozzá vagy azt is értem, hogy önöknek erről nem kell tudnia. De abban az érzékeny helyzetben, ami van, abban mégis jó lenne, ha tudnának róla, a tekintettel arra, hogyha madárfiókákat találnak, hogy azokat ne liget védők hanem akkor legyen azoknak olyan szakszerű ellátása, amit egyébként már esemény utáni tablettákként lehet csak alkalmazni. Így van, tehát én is vántam, hogy előző este ezt megtudhatjuk. Előbb említettem, én is reggel olvastam a sajtófigyelőbe, sajnos nem egy példányba, de valóban ennek az a fajta gondozása, ha már így esett, akkor egy Úgyhogy gondozást ennek akár kommunikál. Jó, nekem semmi közöm nincs hozzá, én vagyok, hogy ezt érdemes a főkertel a nagy nyilvánosság bevonása nélkül megbeszélni. Hát, e... viharkárok még lesznek, fiókák még lesznek. Ennek a megbeszélése természetesen, mint a vezigazgató, az ő oldalukra is felérkezik, megtörténik. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, és hogyha van még némi türelem, akkor ne tegye le a telefont, jó? Ja, hogy ne. Köszönöm szépen. És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő: Fialajános. János.